David Copperfield de Charles Dickens Pista 3 Curând am pornit în trap cu domnul Morstone de-a lungul unei cărări verzi, alături de drum. Mă ținea ușor cu o mână și, deși era îmi pare să un copil potolit, totuși nu mă puteam hotărâ să stau cu spatele la el fără să-mi întorc mereu capul pentru a-l privi în față. Avea ochii negri, Șterși! Aș vrea să găsesc alt cuvânt care să definească ochii aceia lipsiți de adâncime, în care nu-ți puteai cufunda privirea. Niște ochi dintre aceia care, atunci când se feresc, par pentru o clipă și printr-o anumită potrivală a luminii. De câteva ori, uitându-mă la el, am prins cu un fel de groază acest aspect și m-am întrebat în ce fel de gânduri poate fi atât de adâng cufundat. Părul și favoriții, văzuți de aproape, îi erau mai negri și mai deși decât crezusem. Partea de jos a feței pătrate și urmele vizibile ale bărbii atât de negre pe care și-o rădea cu grijă în fiecare zi îmi aduceau aminte de figurile de ceară pe care le văzusem cu vreo jumătate de an mai înainte când fusese reexpuse prin meleagurile noastre, toate acestea, ca și sprâncenele ei drepte și bogatul amestec de alb, negru și brun, o, blestemate să-i fie și mutra și amintirea, m-au făcut să-l socotesc un bărbat foarte chipeș, în ciuda presimțirilor mele. Și nu mă îndoiesc, că și biata și scumpa mea mamă îl găsea la fel. Am tras la un hotel lângă țărmul mării, unde s-aflau doi domni care stătau singuri într-o odaie și fumau țigări de foi, întinși pe cel puțin patru scaune fiecare. Purtau jachete largi, grosolane. Într-un colț se găseau un maldăr de costume și mantale de marinar și un steag, toate legate împreună. Când am intrat, s-au ridicat zgomotos amândoi în picioare și au strigat: „Oh, bine ai venit, Morstone! Credeam că ai murit.” „Nu încă”, le-a zis domnul Morstone. Cine e ștrângarul ăsta? a întrebat unul dintre ei punând mâna pe mine. Davy, i-a răspuns domnul Morston. Care e Davy? a stăruit domnul acela. Jones? Copperfield, i-a spus domnul Morston. Cum? O drăz la fermecătoarei doamne Copperfield? a strigat domnul acela. Frumoasa văduvioară? Kinion!" i-a zis domnul Morston. Te rog să-ți măsori cuvintele, s-ar putea să priceapă cineva. Cine?" a întrebat râzând domnul acela. Mi-am ridicat repede privirea, curios, aflu și eu. Doar Brooks din Sheffield," a zis domnul Morstone. M-am simțit ușurat că nu era decât Brooks din Sheffield, căci în prima clipă crezusem că era vorba de mine. Se vede că domnul Brooks din Sheffield era cunoscut ca un caraghos, deoarece domnii aceia au început amândoi să râdă cu poftă, auzindu-i numele. Iar domnul Merlstone a făcut și el mult haz. După ce a râs câtva timp, domnul pe care-l chema Kenyon a spus Și ce crede Brooks din Sheffield despre afacerea pusă la cale?" Mi se pare că deocamdată n-a priceput-o destul de bine," a răspuns domnul Merlstone. Dar, în general, nu cred să-i fie păplac. La aceste cuvinte au izbucnit din nou râs și domnul Kinion a spus că va suna pentru a comanda vin de heres ca să bem în sănătatea lui Brooks ceea ce s-a și întâmplat. Și când s-a adus vinul, mi-a dat și mie puțin cu un pișcot și înainte de a s-a ridicat și a zis, pentru amăgirea lui Brooks din Sheffield. Închinarea a fost primită cu aplauze furtunoase și cu hohote de râs. Și am început și eu să râd, ceea ce i-a făcut să râdă și mai tare. Pe scurt, am petrecut foarte bine. După aceea, ne-am plimbat pe valeză, Ne-am așezat pe iarbă și ne-am uitat printr-o lunetă. N-am izbutit să deslușesc nimic când mi-au pus-o la ochi. Dar le-am zis totuși că văd. Și în cele din urmă ne-am înapoiat la hotel ca să luăm cina mai devreme. Cât timp am stat afară, cei doi domni au fumat fără încetare ceea ce făcuseră se de când își scoseseră hainele de la croitor, judecând după duhoarea veșmintelor lor grosolane. Nu trebuie să uit că ne-am dus și pe bordul unui iaht, unde au coborât toți trei într-o cabină și au răscolit niște hârtii. I-am văzut cum lucrau de zor când m-am uitat jos prin lucarna deschisă. Între timp mă lăsaseră cu un foarte drăguți, care avea o coamă roșie, bogată, și o pălăriuță foarte lucioasă și purta un tricou vărgat sau un fel de jiletcă pe care era scris pe piept cu litere mari. Ciocărlia. Am crezut că și l chema și, deoarece locuia pe o corabie și n-avea ușă la stradă pe care să-și scrie numele și-l pusese pe piept. Dar când i-am zis domnule Ciocărlie, m-a lămurit că acesta era numele corabiei. Am băgat de seamă că în tot timpul zilei, domnul Murstone. A părut mai serios și mai potolit decât ceilalți doi domni, care erau foarte veseli și n-aveau nicio grijă. Glumeau mereu între ei, dar rare ori cu domnul Morstone. Mi s-a părut că era mai rece și mai cumpătat și că, de altfel, și prietenii lui au avut aceeași impresie ca și mine, căci l-am văzut pe domnul Kinion, cum s-a uitat odată sau de două ori pe furiș la domnul Morstone, în timp ce vorbea, prea se încredința că nu îl supără, și cum l-a călcat pe picior pe domnul Pesnici, celălalt domn, care se înflăcărase și i-a făcut sen să se uite la domnul murstone care și dat tăcut și serios. În tot timpul zilei, nu l-am văzut decât o singură dată pe domnul murstone râzând, și asta la gluma cu Sheffield, pe care de altfel chiar el o făcuse. Ne-am înapoiat de vremea acasă, în Amurg. Era o seară foarte frumoasă, și mama s-a mai plimbat cu el pe lângă măceșul înmiresmat, iar pe mine m-au trimis să-mi ceaiul. După ce a plecat, mama m-a întrebat cum mi-am petrecut ziua și ce au spus și au făcut domnii aceia. I-am povestit ce au zis despre ea și mama a râs și mi-a spus că erau niște obraznici, care vorbeau prostii, dar eu știu că i-a făcut plăcere. Am știut-o atunci așa cum o știu și astăzi. Am găsit și prilejul să o întreb dacă nu cumva îl cunoaște pe domnul Brooks din Sheffield, dar ea mi-a spus că nu-l cunoștea și că trebuie să fie vreun fabricant de cuțite și furculițe. Pot oare să spun despre chipul ei, așa a schimbat cum îmi amintesc, cu toate că știu că nu mai trăiește, pot oare să spun că a pierit când îl văd a Evea în clipa aceasta în fața mea, tot atât de limpede ca o figură asupra căreia mi-am zăbovit puțin privirea pe o stradă forfotin de lume. Pot oare să spun despre frumusețea ei atât de feciorelnică și de nevinovată că s-a ofilit și s-a dus, când îi simt și acum răsuflarea pe obrajii mei, întocmai ca în noaptea aceea? Pot oare să spun că s-a schimbat, când amintirea îi redă mereu viață și când, mai statornică în fermecătoarea ei tinerețe decât oricare altă făptură de pe lume, îl mai strânge și acum la piept pe cel pe care l-a iubit atunci? Scriu despre ea, așa cum am văzut-o în seara aceea când m-am dus la culcare, după ce am stat împreună de vorbă și a venit apoi să-mi spună noapte bună. Am genunchiat veselă lângă patul meu și a sprijinit bărbia în mâini și, râzând, m-a întrebat: Cum zici, David, că au spus? Mai povestește-mă dată? nu-mi vine să cred. Fermecătoarea, am început eu. Mama mi-a pus mâna pe buze oprindu-mă. N-au zis fermecătoarea, n-au putut spune fermecătoarea, a răsia. O știu prea bine. Bă, au zis, fermecătoarea doamnă Copperfield, am repetat eu stăruind. Și au zis și frumoasa. Nu, n-au zis frumoasa, nu! S-a împotrivit mama punându-mi iar degetele pe buze. Bă, au zis, frumoasa văduvioară. Ce sănatiși neobrăzați, a strigat mama, acoperându-și fața cu mâna. Ce caragioși! Nu-i așa, David, dragul meu? Da, mama. Să nu cumva să-i spui pe Pegody. E în stare să se supere pe ei... Și eu sunt foarte supărată pe ei, dar n-aș vrea să știe și pe Gotti. I-am făgăduit, bineînțeles, apoi n-am sărutat de mai multe ori și curând am căzut într-un somn adânc. Mi se pare acum, după atâta vreme, că chiar a doua zi pe mi-a făcut propunerea tulburătoare și îndrăzneață de care o să vorbesc mai jos, dar de fapt aceasta s-a petrecut cu vreo două luni mai târziu. Stăteam împreună într-o seară, mama ca de obicei era plecată, și aveam cu noi ciorapul, și metrul, și mucul de lumânare, și cutia cu catedrala Sfântul Paul pe capac, și cartea despre crocodili. Când pe Pegoti mi-a zis cu o voce înbietoare după ce m-a privit de câteva ori și a deschis gura ca și cum ar fi vrut să spună ceva, fără însă să fi rostit niciun cuvânt, ceea ce m-a făcut să cred că îi venea să caște, căci altfel m-aș fi alarmat. șorle Davy, ți-ar plăcea să vii cu mine pentru vreo două săptămâni la fratele meu? La Yarmouth? Am petrece foarte bine. Fratele tău e un om drăguț? Am întrebat-o eu ca să mai câștig timp. O, e un om tare drăguț, a strigat Pegoti cu brațele ridicate. Și apoi avem acolo și marea cu bărci și vapoare și pescar și plajă și mai e și M cu care o să te poți juca. Pegoti se gândea la nepotul ei, hem, de care am pomenit în primul capitol, dar i-a rostit numele ca pe un cuvânt din gramatica engleză. Înșirarea atâtor plăceri m a înflăcărat și am răspuns că într-adevăr am putea petrece foarte bine. Dar ce va spune mama? Pot să pun rămășac pe o guinee că o să ne dea voie să plecăm, mi-a zis pe gotii privindu-mă drept în față. Dacă vrei o să o întreb de îndată ce s-o înapoi am înțeles? Dar ce o să se facă singură când vom fi plecați? Am spus eu punându-mi coatele pe masă pentru a sublinea astfel importanța întrebării. Nu se poate să rămână singură. Pegoti s-a apucat deodată să caute o gaură în călcâiul ciorapului și se pare că a dat peste una atât de mică încât nu mai făcea să o cârpească. Îți spun eu, pegoti nu se poate să rămână singură. Știi prea bine. O, dragul meu, mi-a zis în cele din urmă Pegoti, îndreptându-și privirea spre mine. Nu știi? Se duce să petreacă vreo două săptămâni la doamna Graper. Vin foarte mulți oaspeți la doamna Graeeple. O, oh, dacă așa ta lucrurile, eram gata să plec. Am așteptat cu nerăbdare să se întoarcă mama de la doamna Grayper vecină la care se ducea mereu, ca să fiu sigur că ne va îngădui să înfăptim acest plan. Fără a se arăta atât de surprinsă pe cât mă așteptam, mama s-a învoit de îndată și, în aceeași noapte, chiar am pus totul la cale, hotărându-se și prețul găzduirii și al întreținerii mele. Curând a sosit și ziua plecării. Era atât de apropiată, Încât mi s-a părut și mie că a venit destul de repede, cu toate că trăiam într-o așteptare înfrigurată și mă temeam să nu intervină vreun cutremur de pământ sau o erupție a unui vulcan sau vreo altă catastrofă care să ne împiedice expediția. Trebuia să călătorim în căruța unui cărăuș și să pornim la drum dimineața, după ceai. Aș fi dat orice să mi se dea voie să mă îmbrac din ajun și să dorm încălțat și cu pălăria în cap. Când îmi amintesc cât de nărăbdător eram să părăsesc căminul nostru fericit, fără a bănui măcar că îl părăseam pentru totdeauna, mă simt mișcat, dar nu -mi vine greu să povestesc toate aceste întâmplări. Mă bucur să-mi amintesc că atunci când căruța a tras la poartă și mama stătea lângă mine și mă săruta, am simțit o duioșie plină de recunoștință față de ea și de locul acela pe care nu-l părăsise muncă niciodată și am început să plâng. Și mă bucur la gândul că și mama a plâns și că i-am simțit inima bătând alături de a mea. Mă bucur la gândul că, atunci când căruța a pornit, mama a alergat din poartă și ne-a strigat să oprim ca să mă mai sărute dată. Și cu tot atâta bucurie îmi amintesc de dragostea și stăruința cu care și-a lipit obrazul de-al meu și m-a sărutat. O lăsasem în mijlocul drumului când, deodată, domnul Murdstone s-a apropiat de ea, având aerul că vrea să o dojenească pentru că era atât de mișcată. Mă uitam înapoi printre stinghiile căruței și mă întrebam de ce s-a amestecat lui. Pegoti, care se uita și ea de cealaltă parte a căruței, nu părea cât uși de puțin mulțumită, după cum s-a putut vedea după chipul ei când și-a întors capul. Am rămas câtva timp îngândurat, uitându-mă la Pegoti și punându-mi următoarea întrebare: Dacă Pegoti ar fi primit însărcinarea de a mă lăsa singur, ca pe băiatul din poveste, Aș fi oare în stare să-mi regăsesc cala înapoi spre casă, după nasturi pe care mi-ar presărea ea pe drum? Capitolul 3 Se ivește o schimbare Calul cărăușului era cea mai leneșă murțoagă de pe lume. Își tinea capul plecat și știra picioarele de parcă s-ar fi bucurat să-i lase să aștepte pe cei cărora le ducea pachetele. Mi se păra chiar că uneori pufnea în râs la gândul acesta, dar cărăușul mi-a spus că îl necăja tuse. Cărăușul își ținea și el capul plecat, întocmai ca murțoaga lui, și moțăia în timp ce o mâna, sprijinindu-și brațele pe genunchi. Zic o mâna, dar cred că am fi ajuns la fel de bine până la Yarmouth și fără el, căci calul mergea singur, iar cărăușul nici prea vorbăreț nu s-arăta, ci se mulțumea doar să fluiere. Pegoti își ținea pe genunchi coșul cu merinde, care ne-ar fi ajuns cu prisosință, chiar dacă am fi mers până la Londra, cu aceeași căruță. Am mâncat mult și am dormit bine. Pegoti ți țipea mereu cu bărbia sprijinită de mânerul coșului, pe care nu-l lăsa nicio clipă din mână. Și dacă n-aș fi auzit-o, n-aș fi crezut că o femeie e în stare să sforăie atât de zdravân. Făcurăm atâtea ocoluri pe tot felul de drumeaguri și pierdurăm atâta vreme ca să predăm un pat de lemn la un han, ne-am mai oprit și în alte locuri, încât m-am simțit foarte obosit și am fost fericit când am zărit iarmuthul. Când m-am aruncat privirea asupra terenului gol, trist și întins, care se desfășura de-a lungul țărmului, mi s-a părut tare umed și boltos și mă minunam cum e cu putință, dacă pământul e într-adevăr rotund, precum se arată în cartea de geografie, ca o parte a lui să fie atât de dreaptă. Dar mi-am zis că iarmuth trebuie să fie așezat la unul din cei doi poli ai globului pământesc, ceea ce lămurea totul. Pe măsură ce ne apropiam, zăram întreaga priveliște din prejur, desfășurându-se ca o linie dreaptă și joasă sub înaltul cerului. I-am spus lui Pegoti că un dig sau ceva asemănător ar fi înfrunsețat peisajul, adăugând că acesta ar fi părut și mai arătos dacă pământul ar fi fost întrucâtva mai despărțit de mare și orașul și fluxul n-ar fi fost atât de amestecate ca o bucată de pâine prăjită, muiată în apă. Dar Pegoti mi-a răspuns cu mai mult ifos ca de obicei că se cuvine să luăm lucrurile așa cum sunt și că, în ceea ce o privește, se mândrește că s-a născut la Yarmouth. Când am ajuns pe uliță, care mi s-a părut destul de ciudată și am simțit mirosul de pește, de smoală, de câlți și de gudron, când am văzut marinarii cum se plimbau și căruțele cum huruiau încoace și încolo pe pietre, mi-am dat seama că am fost nedrept cu oroșelul acesta atât de viu și am spus-o lui pegoti. I-am ascultat cu multă plăcere și mi-a zis că era un lucru îndeobj cunoscut. Pare să pentru aceia care avuseseră norocul să se fi născut la Yarmouth, că dintre toate orașele din lume, Yarmouth-ul este cel mai frumos. Ei, iată-l și pe amal meu!" strigă Pegoti. A crescut de nu-l mai recunoști!" Ne-aștepta într-adevăr la Han. M-a întrebat ce mai fac ca o veche cunoștință. La început, nu mi s-a părut că-l cunoșteam chiar atât de bine cum mă știa el pe mine. Firește, în privința aceasta, nu mă puteam măsura cu el, fiindcă din noaptea în care mă născusem nu mai venise niciodată pe la noi. Curând ne-am împrietenit căci m-a luat în spinare ca să mă ducă până acasă. Devenise un flăcău voinic, spătos, înalt de vreo șase picioare, bine legat, cu umerii vânjoși, dar cu o față copilăroasă, cu un păr cârlionțat, deschis la culoare și cu un surâs bleg care îi dădea un aer de prostănac purta o bluză de pânză și o pereche de pantaloni atât de scurțoși încât ar fi stat și singur țepeni, chiar dacă n-ar fi fost purtați. Și nu s-ar putea spune că avea o pălărie, ci purta pe cap ceva țuguiat și smolit, care semăna cu o veche clădire. Hem mă ducea în spinare, având sub braț și o lădiță de-a noastră, iar pe gotii căra altă lădiță tot de-a noastră. Coborâram câteva ulicioare, presărate cu surcele și mici grămezi de nisip, și trecurăm pe lângă niște găzării, frângherii, ateliere de construit bărci, marangozării, maidane cu resturi de corobi distruse, ateliere de călăfătuit, magazii cu vele pentru corobi, fierării și o sumedenie de alte locuri de același soi. Și când ajuns să răm la terenul pustiu și trist pe care îl văzusem din depărtare, Ham strigă, Iată și casa noastră, domșorle Davy!" M-am uitat în toate părțile, până hăt departe pe mare și cât puteam cuprinde cu vederea spre râu, străduindu-mă să zăresc ceva prin pustietatea aceea, dar n-am deslușit nici urmă de casă. Într-un loc, nu prea departe, se afla pe nisip o barcă neagră sau un soi de corăbioară veche de tot, înaltă și smolită, având un burlan de fier care ieșea în afară ca un fel de horn, fumegând liniștit, dar încolo nimic altceva care să semne locuință nu mi-a părut în fața ochilor. O fi cea de acolo? întreba eu. Aceea care seamănă cu o corabie? Aia e domnul Davy, îmi răspunse Ham. Dacă ar fi fost palatul lui Aladdin, oul păsării măiastre sau vreo altă din povești, cred că n-aș fi fost mai fericit la gândul romantic de a locui acolo. Avea o ușă ciudată, încântătoare, tăiată într-o latură a bărcii, un tavan și câteva ferestre mici, dar farmecul cel mai mare, era că fusese o luntră adevărată, care, fără nicio îndoială, plutise de sute de ori pe întinsul apelor și nu nici când sortită să fie locuită pe uscat. Acesta era farmecul cel mai atrăgător. Dacă ar fi fost sortită să servească locuință, aș fi găsit o mică, singuratică, nepotrivită, dar nefiind făcută în acest scop, mi se părea o casă desăvârșită. Înăuntru domnea o ordine desăvârșită și totul strălucea de curățenie. În încăpere era o masă, un ornic olandez, și un scrin, iar pe scrin se afla o tavă de ceai pe care era grăvit o cucoană cu o umbrelă, plimbându-se cu un copil care avea un aer militaros și se juca mânând un cerc. O Biblie oprea tava să nu alunece jos. Dacă ar fi alunecat, ar fi spart o sumedenie de cești farfuroare și un ceainic, toate rânduite în jurul cărții. Pe pereți atârnau câteva gravuri colorate, înrămate și cu geam, cu subiecte din Sfânta Scriptură. De atunci, de câte ori am dat cu ochii de asemenea gravuri pe la vânzătorii ambulanți, am revăzut deodată interiorul acestei case a fratelului Pegoti. Avram pictat în roșu, ducându-se să-l sacrifice pe Isaac, sugrăvit în albastru, și Daniel, în galben, aruncat în groapa leilor verzi, erau cele mai de seamă dintre aceste poze. Deasupra căminului se afla un tablou reprezentând corabia Sarah Jane, Construită la Sunderland, era o lucrare minunată, care îmbina arta cu meșteșugul dulgheriei, căci avea, lipită de poză, o pupa adevărată din lemn, de format redus, și pe atunci mi se părea lucrul pe care mi l-aș fi dorit cel mai mult pe lumea aceasta. Se mai găseau acolo și câteva cărlige, atârnate de bârnele tavanului, de care nu mi putea da seama la ce serveau, apoi diferite lădițe și cufărașe și alte obiecte de același fel, folosite drept scaune. Toate acestea le-am văzut dintr-o singură ochire, de cum am trecut pragul, căci copiii au acest dar de a observa imediat totul. Apoi, pe gotii, a deschis o ușiță și mi-a arătat dormitorul meu. Era cel mai plăcut și mai drăguț dormitor ce s-a pomenit vreodată. Se afla la pupa corobiei și avea o ferăstruică unde o dinioară fusese cârma. Pe perete, atârna o glinjoară potrivită la înălțimea mea, care avea o ramă de scoici. Se mai afla acolo un pătuc, în care abia puteai încăpea, și un buchet de alge marine într-un vas albastru, pe masă. Pereții erau spoiți, albi ca laptele, iar învelitoarea patului, făcută din mai multe petice, îți luau ochii cu strălucirea culorilor ei. Ceea ce mi-a atras în deosebiloare aminte, în această încântătoare căsuță, a fost mirosul de pește, atât de pătrunzător, încât atunci când mi-am scos Batista să-mi șterg nasul, mi-am dat seama că mirosea de parcă și învelit în ea un homar. Când i-am împărtășit în taină lui Pegoti această descoperire, mi-a spus că fratele ei se îndeletnicea cu negoțul de homari, crab și raci, iar mai târziu am dat într-o magazie de lemn, alături de oale și crătiți, peste o grămadă de vietăți dintre acestea care zăceau într-un amestec vrednic de mirare, îngrămătite una peste alta și nescăpând niciun prilej de a apuca tot ce găsea în jur. Am fost primiți de o femeie foarte îndatoritoare, purtând un șorț alb, care o văzusem stând în prag și salutându-ne încă de pe când eram la o depărtare de vreo jumătate de milă cățărat în spinarea lui Hem. Am mai fost întâmpinat și de o fetiță tare frumoasă, cel puțin așa mi s-a părut, cu un șirac de mărgele albastre la gât, care n-a vrut să mă lase să o sărut când am încercat, ci a fugit de să a ascuns. Mai târziu, după ce am sfârșit cina belșugată. Mâncând limandă fiartă cu unt topit și în cartofi și un cotlet anume gătit pentru mine, a venit un bărbat păros cu o figură de om tare cum se cade. După felul cum i-a spus lui Pegoti, fetițo, și-a sărutat-o cu dragoste pe obraji, n-am avut nicio îndoială, ținând seama și de purtarea de dacăi mele, că era fratele ei. Nu m-am înșelat, căci mi-a fost prezentat drept domnul Pegoti, stăpânul casei. Mă bucur să te văd, mi-a spus domnul Pegoti. O să găsești poate că suntem oameni mai simpli, dar să știi, stimate domn, că suntem săritori la nevoie." I-am mulțumit și am răspuns că mă voi simți fără nicio îndoială, fericit într-un loc atât de încântător. Ce mai face, mica dumitale?" m-a întrebat domnul Pegoti. Ai lăsat-o bine, sănătoasă?" I-am dat să înțelagă că lăsasem pe mama cât se poate de bine și că-i trimitea și ea salutări ceea ce nu era decât o născocire pe care o scornisem din bună cuviință. Îți mulțumesc frumos," a spus domnul Pegoti. Ei, stimate domn, o să fim bucuroși să te avem printre noi vreo două săptămâni. Dacă o să-ți placă pe aici și o să te înțelegi bine cu ea," și arătă spre sora lui, cu Hem și cu micuța Emily. După ce făcu onorurile casei închipă atât de primitor, domnul Pegoti se duse să se spele într-un cazan plin cu apă caldă spunând că apa rece n-ar fi în stare să-i scoată toată murdăria. se întoarse curând mult mai rătos, dar atât de roșu, încât fără să vreau, mi s-a părut că fața îi semănă oarecum cu homarii, crabi și racii, căci ei intrau negri în apa caldă și ieșeau foarte roșii. După ce în ceaiul, ușa a fost zăvorâtă și totul potrivit ca să ne simțim cât mai bine. Nopțile erau acum reci și cețoase. Aveam impresia că mă aflam în cel mai plăcut și mai retras loc de pe lume. Era o cântare să asculti cum se dezlănțuia vântul pe mare, să știi că afară ceața se furișa peste întinderile golașe și pustii, să privești focul din cămin și să te gândești că prin apropiere nu se mai afla nicio altă locuință în afară de aceasta, care nu era decât o luntre. Micuța Emily își învinsese sfiala și stătea lângă mine pe cea mai joasă și mai mică lădiță din odaie, în colțul căminului și pe care abia aveam loc amândoi. Doamna Pegoti, cu șorțul alb, stătea de cealaltă parte a focului și împletea. Pegoti cosea, având lângă ea mucul de lumânare și capacul cu catedrala Sfântul Paul și se simțea ca la ea acasă, de parcă n-ar fi cunoscut niciodată vreun alt cămin. Hem, care începuse să mă învețe un joc de cărți, încerca să-și amintească cum se ghicește, mânuind niște cărți soioase și tot întorcându-le își lăsa pe ele urmele degetelor sale unsuroase Domnul Pegoti își fuma pipa Am simțit că venise clipa când trebuia să începem să stăm de vorbă Și să ne facem mici mărturisiri Domnule Pegoti, i-am zis eu Stimate domn, mi-a zis el I-ai dat fiului dumitale numele de Hem Pentru că locuiți împreună într-un fel de corabie a lui Noe? Domnul Pegoti a avut aerul că găsea această idee foarte profundă Totuși mi-a răspuns nu, stimate domn, nu i-am dat eu numele." Dar atunci cine i-a dat acest nume?" am creit eu, punându-i domnului Pegoti a doua întrebare din catehismul pregătit. Păi, stimate domn, tai i-l-a dat," mi-a spus domnul Pegoti. Oh, eu credeam că dumneata ești tată." su a fost fratele meu, Joe," mi-a zis domnul Pegoti. Răposat, domnule Pegoti, l-am iscodit eu după o scurtă tăcere respectuoasă. Înecat." Mi-a spus domnul Pegoti. Am rămas foarte mirat că domnul Pegoti nu era tatăl lui Hem și am început să mă întreb dacă nu cumva mă înșelasem și asupra legăturilor sale de rudenie cu ceilalți din casă. Dar voiam să știu adevărul și eram hotărât să-l aflu de la domnul Pegoti. Mica Emily, am zis uitându-mă la ea, mica Emily e fiica dumitale, domnule Pegoti, nu-i așa? Nu, stimate domn, cumnatul meu Tomi a fost tată. Nu aveam ce face. Răposat, domnule Pegoti, l-am iscodit eu după o altă scurtă tăcere respectuoasă. Înecat, mi-a spus domnul Pegoti. Îmi venea greu să mai răiau acest subiect, dar nu-l sfârșisem și simțeam, întrucâtva, că eram dator să-l duc până la capăt. De aceea i-am zis, N-ai avut deloc copii, domnule Pegoti?" Nu, domnșorule," mi-a răspuns el cu un râs ușor, sunt burlac." Burlac?" Am zis eu foarte mirat. Dar atunci, cine-i dumnea ei? Și am arătat către persoana cu șorț care stătea și împletea. E doamna Gamici, a spus domnul Pegoti. Gamici, domnule Pegoti.